Dar și bine ne-am regăsit. Vă mulțumim că ați venit și ne bucurăm să fim din nou împreună, să sperăm cât mai des, de acum înainte. În această seară o să... e o seară grea pentru noi. L-avem invitat pe Domnul Trean Popescu. Domnul Trean Popescu s-a născut la 27 august 1923, a trăit, a suferit, a stat 16 ani în tănițele comuniste, a supraviețuit acestui coșmar, acestui calvar, și a venit să ne împărtășească din durerea și suferința pe care am durat-o acolo, măcar că nu putem să ducem nici în cuvinte acest lucru. Nu pot să fac o prezentare că cred că s-a săturat de statistici și de cifre, a tot fost înfișat și în dosariat. Viața Domnului Traian Popescu nu poate fi cuprinsă aici. Cu permisiunea domniei sale și a prietenului domniei sale din dreapta, o să spun doar atât. Am citit din una din cărțile Domnului Traian Popescu, ultima dintre ele, îmi spune dumnealui, este un raport făcut de un plutonier sau un sergent major, în orice caz un gardian de la Iud, care spune așa: În ziua de 0101 -01 1960, deci era prima zi a anului, deținutul Popescu Traian, condamnat la 20 de ani pentru înaltă trădare, a comis următoare. A fost prins în geam ascultând cum trăgea clopotul. Propun 5 zile de izolare cu regim sever, 2 zile apă caldă, o zi, jumătate din rație. Dragii noștri, asta este prezentarea pe care pot să o fac eu, domnului Traian Popescu. Asta ăsta a fost scopul pentru care au venit năvălitorii la noi. Să nu ascultăm clopotul. Astăzi se întâmplă același lucru, mult mai rafinat și domnul Trean Copescu este aici pentru a ne spune să luăm aminte și cele prin care să o facem. Atât am avut de spus eu. Acesta este domnul Trean Copescu care asculta clopotul și clopotul acesta ca un glas al lui Dumnezeu l-a inspirat să compună opere sinfonice, nefiind muzician, dar o prezentare a unui prieten al domnului Trancopescu, domnul Dan Puric, o va face într-un mod, cred, mult mai profund decât sărăcăcioasele mele cuvinte. Vă mulțumesc! o prezentare, ci de o apropiere între noi și propria noastră memorie, care se face pe vârful picioarelor, încet, tremurând. Este păcat că în seara aceasta nu sunt tineri, foarte mulți tineri ar fi trebuit să fie pentru că ar fi putut să vadă ce învață în de istorie de astăzi, ce văd la televizor și unde este, de fapt, o Românie autentică. Întâlnirea cu Domnul Traian Popescu nu este ca uh, mai bine zis, este o întâlnire de potrivă cu trecutul, cu trecutul nostru, cu memoria noastră, dar și cu prezentul este și o posibilă întâlnire cu viitorul nostru. Dar în orice caz, este o întâlnire sigură cu demnitatea noastră. Cu demnitatea creștină, cu demnitatea umană și, evident, cu demnitatea de a fi români. Aceasta este linia de forță a întâlnirii în această seară. Este o demnitate câștigată prin cercă, printr-un sacrificiu surd, Um, am spus că este o întâlnire cu trecutul nostru cel ascuns cu ceducie în perioada comunistă și după 1989, mutilat. Tot actul de rememorare care s-a încercat să se facă din 1989 în face prin cărțile acestea de mărturisire creștină a fost boicotat și este boicotat în continuare. Dacă luați un simplu manual de istorie contemporană sau specialistilor, nu o să găsiți nici pe departe o atenție dar că un lucru fundamental care s-a numit rezistența în istorie, rezistența în munți, rezistența, sau mai bine zis, dincolo de cuvântul de rezistență, este ceva care depășește acest cuvânt, pentru că nu mai este vorba nici măcar de rezistență politică, este vorba de detenuire a neagului. Mare atenție! rezistența politică poate să țină pe baricade. Cât poate să țină? În clipa în care totul este pierdut, atunci se intră părinea de dăinuire a neamului. Iar această dăinuire a neamului nu s-a putut face decât primărturisire creștină. De ce am spus că este o posibilă întâlnire cu viitorul? Pentru că în a făcut o vorbă. Zicea, viitorul umbra. Adică, cum stai acum, așa va fi umbra de mâine. Dacă stai drept, umbra va fi dreaptă. Dacă stai chircit, umbra va fi mică. E o întâlnire cu trecutul și nu avem de două șase. să lăsăm să fie trecut, să fie muzeal, să fie undeva mort, sau să ne asumăm pentru că este trecutul nostru. Asumându-l, cu toată inima și cu toată credința creștină, el devine coeficient de putere pentru un neam. El nu mai devine decor. El devine coeficient de putere. O vitalitate de nedescris pentru noi toți. Ceea ce s-a vehiculat și ceea ce se face și în presă noastră și în lumea noastră, este un boicot pe față sau un boicot mai subtil spun care, dumneavoastră, pensionari, ei nu mai interesează noi. Noi avem o chestie de făcut acum. Omul clip. Acest trecut pe care, dacă ne asumăm, avem o forță în prezent incomparabilă, Mai mult, copiii noștri, văzându-ne că ne-am asumat acest trecut și poziția noastră demnă, vor face acel viitor să fie și el drept. Să fie și el cu o poziție dreapă. În sensul acesta, este păcat că în seara aceasta nu sunt foarte mustime. Tânirii nu au acces la memorie decât printr-un asemenea contact, printr-un asemenea uh, prezență. Întâlnirea aceasta um, e foarte simplu să citești, să zici, că 16 ani de pușcărie este inimaginabil. Pentru noi este inimaginabil. Au fost vieți distruse, familii întregi distruse, oameni fizic distruși. Morali distruși, degradați. Chiar și atunci când au supraviețuit torturii imaginabile au ieșit distruși. Tot ce am avut mai bun în poporul român, tot ce a fost elită, a fost distrus. De asta România de astăzi se hâțână. De astăzi România de astăzi e un rezidiu al fostei terori comuniste și aflicite care Gântuliei oamenii aceștia n-au avut frică. Oamenii aceștia puteau să facă compromisuri cu diavolul și nu au făcut. Unii au preferat să moară, alții se -a să iasă să iar alții, la bunul Dumnezeu, au ieșit și să. Eu spuneam în conferința care am avut-o, sau mai sunt în întâlnirea care am avut-o, că după 1989 replica cea mai mare ca un seism a fost numai această, dacă vreți, artă mărturisitoare. Oamenii care s-au făcat să scrie, să zică, ce a fost cu comunul acesta. Ce s-a întâmplat, de fapt? Asumându-ne această memorie, veți vedea cu alți ochi pe cei care ne conduc. Uh, veți vedea o lume neînchipuit de superficială și de irresponsabilă. Oamenii aceștia care au murit în pușcurile comuniste, au murit pentru țară. Au murit pentru Dumnezeu. Li s-a încercat să-i se smulgă, să se apostazieze uh, credința față de Dumnezeu, și au zis: Nu. Asta. Nu. Uh, s-a spus că au fost niște tineri ratați. Mi se spunea: băi, ratați, vă rog, erau majoritatea cu facute, dacă vă uitați așa. Sau chiar țărani. Cei mai buni din sat. Ofițerii cea mai bună preoțimea cea mai bună. Intelectualii cei mai buni. Eita asta înseamnă. Eita înseamnă vârf. Aceste vârfuri reprezentau crezul neamului românesc. Spunea la un moment dat tovarșa Ana Pau, că trebuie zmulși cu rădăcină cu tot și întors Pământul. Ca să se nască altceva. Asta au și făcut. Au zmulși din rădăcini, au întors Pământul, întorcându-l, au îngropat și m-a avut ce mai bun. Și-au rămas ceea ce vedeți dumneavoastră. Oamenii de astăzi, fără de mita, Vă închipuiți un lider politic de astăzi. Sau vreun intelectual de astăzi. Sau vreun țăran de astăzi, că s-ar sacrificat, măcar două zile. Nu 10 ani, 16 ani sau 20 de ani, pentru ideea de neam. Și totuși, apropiindu-ne de o asemenea memorie, noi astăzi reînvățăm să fim români și să fim creștini. Nicolae Iorga spunea că numai a noastră către trecut ne dă puterea uh, uh, actelor de astăzi, a faptelor de astăzi. Fiecare neam care uh, își asumă trecutul, are o anumită forță. Demnitatea de a fi. Demnitatea aceasta de a fi și de a spune lucrurilor pe față. Până să intru acum, mă uitam la televizor puțin, am văzut cu alegerile din America și vedeam explozia care este și discursul lui Obama. Foarte clar, America a intrat într-o criză inimaginabilă după a doua război mondial, în Sau înțelegeri, niciodată nu a fost. nivelul de discurs, apelul către națiunea americană de se ridică. România, este într-o criză fără precedentă. Nu mai spunem economică, socială, politică, morală. România trebuie să se ridice. România este un, cum să zic, poporul român este un popor în genunchi, dar nu în genunchiat. Iar România se va ridica prin asemenea modele, prin asemenea Nu Vedeți că toți fiecare care vin, îți fac apel la nație. Înainte de toate, spune Bill Clinton, America. Înainte de toate, spun România. Și America, și Polonia, și Spania, și orice neam de pe Pământul acesta se gifie pe trecut, pe jertfa și pe modele. Numai nouă nu îi se dă dreptul să avem modele. Ni se face poliție culturală. Și ni se spune pe cine să admierești și pe cine nu. Am spus toate lucrurile acestea și cu durere, pentru că nu l a văzut pe Domnul Trăniacu pe scola la televiziune, măcar de trei ori pe săptămână, să spună câte ceva. La ore de vârf. Nu l-ați văzut pe Domnul Jije. Nu l-ați văzut, cum să zic, sau câți mai sunt mărturisitori care să spună ce s-a întâmplat cu neamăt. Vedeți tot felul de subspecii și de idioți, care vorbesc în numele poporului român, care fac o istorie inhibată, necinstită și neadevărată, Vedeți tot felul de subspecii specialiști în inginerie financiară și uh, cum să zice politice, care nu au nici măcar minima esență a demnității românești. Aceste subspecii au catalogat și cataloghează în continuare această memorie sfântă a neamului românesc, ca fiind o ca și cum nu Dacă trebuie spus în fața comunității europene, Că singura rezistență în munți care a fost de partizan este a poporului român. Trebuie spus de numărul incredibil de mare de victime pe care l-am dat total liberație. Țara aceasta a fost vândută la Ialta pe un bilețel. Pe un șervețel. Ați să vedea șervețelul pe care l-a dat. Stalin în și spunea 90% URSS, 10% al Țara asta. Pe un șervețel. Din clipa aceea sute de mii au fost arestați, milioane au murit. Pe un șervețel. Șervețelul acela, eu l-am tot timpul. Datorită acelui șervețel, a început o mutilare îngrozitoare stați de vorbă cu un specialist în Suzea, să că este un tratat militar care nu aveau ce să facă, cum nu avea ce să facă. Și atunci, toată această elită, toți acești oameni care, păcatul lor fundamental, a fost că și-au iubit neamul și pe Dumnezeu. Și nu au vrut să cedeze. Unei, unei, cum să zic, invazii bolșevice care au distrus țara. Faptul că ne plătină. Faptul că există frică în țară, faptul că nu știm să ne ridicăm, este datorită traumei de 50 de ani, de arest ideologic. Faptul că în 20 de ani, având o țară superbă, am ajuns să trăim cu economia de la 5 județi. Faptul că nu există o replică, faptul că nu există capacitatea de a spune lucrurilor pe nume, este frica care bânghi. Domnul Tălian Popescu n-a avut frică și nu a. Destinul lui a fost unul tragic, dar frumos de la un capăt la altul. Și când ai ieșit din în închisoarea nenorocită, și când ai intrat în, în închisoarea civilă numită România, dar și în stupiditatea și ignoranța ultimilor 20 de ani. S-a făcut o simplă emisiune uh, Memorialul Dumnezeului, s-au spus niște cărți care, marea majoritatea, au fost cumpărate bloc și arse. Pe aici, pe acolo, sunt oameni care încearcă să facă, nu știu dacă Bucureștiu are asemenea întâlniri, cum le-a făcut uh, domnul Marcel Boros aici, repetitiv, cu oameni de conștiință, cu oameni de memori. Din punctul ăsta de vedere, Constanțenii trebuie să fie mândri ca un asemenea om. Încât, pentru că nu am zăvut lucrul acesta decât să spun că forța noastră provine din jertfa lor. Întoarcem spatele, ne vedem de ziua de mâine și de astăzi, vom chirii din istorie. Ne întoarcem cu sufletul și cu inima către oamenii aceștia, un coeficient uriaș de putere și de demnitate se naște neamul acestui. Dacă mă întorc către patimile acestei generații, eu pot să spun oricând celor de dincolo, voi să stați cu capul plecat în jos când se nealse drapelul României. Știți că francezii l-au pus la Domn de zavalit pe Napoleon, jos. De ce? Chiar dacă vine un englez, să plece cap. Așa trebuie făcut martilii neamului românesc. Cine vine pe Pământul acesta, trebuie să plece cap. Nu niște specii comuniste care au rămas și ne spun ei care este istorie. Iertați-mi revolta. Dar revolta mea nu este decât un nod de durere în gât pentru prezentul acesta mediocru pe care îl l oferă uh, tovarășii care încinecă o las pe Domnul Trean Popescu să vă spun, să vă murmure lucrurile acestea pe care cu toții suntem datori, atâta timp că suntem creștini și rămâni, să direc asum. Vă mulțumesc! Onorată asistență! În primul rând, vă cer îngăduința de... A vă spune câteva lucruri încercând, din capul locului, să mă înfrâng emoția. Într-un prim segment am să vă prezint anul 1948, anul Marilor Arestări și generația scut, care a îndrăznit să se apere. După 60 de ani, anul 1948 reprezintă în istoria tristă de 45 de ani a poporului român momentul declanșării arestărilor în masă. Acestea au fost minuțios pregătite în din 1947 prin decapitarea Partidului Național Sărănesc și abolirea monarhiei, s-a putut mai departe acționa în forță. În această primă parte a prezentării mele voi uza de documentele din Cartea Albă a Securității. Voi încerca din acest punct de vedere a înțelege că nu sunt simple mărturii ale unui trăitor ci își au acoperire într-o carte, să zic, neutră. Cartea albă a securității. S-a zis în momentul ca planurile elaborate la Moscova să fie puse în aplicare cu atât mai mult cu cât în țară fusese implantați, pionii ce urmau să execute hotărârile Kremlinului. Operațiunea furta numele, denumirea de cod Gaianec, denumire dată de Stalin și încredințată generalului Gheorghe Pintilie, numele adoptat de Pantelimon Bodnaren, cozi și Pantușa, Pantiușa, cetățean sovietic. În cadrul acestor măsuri, în noaptea de 25-26 martie, sunt arestați printre azi René Canșicov și Henriette. Livezeanu, Bontica, în locul soțului, Radu Livezeanu, dispărut. Sunt dați în urmărire alți membrii ai organizației rezistența spirituală, denumită și Bontica, printre care Istratemicescu, Gheorghe Cantacuzino, Ion Bujoiu. Încă cu începutul lunii mai sunt arestați. Constantin Titel Petrescu și Adrian Dumitriu, președintele și respectiv secretarul general al Partidului Social-Democrat-Independent. În aceeași perioadă este arestat inginerul Cezar Popescu, director general al Societății Distribuția, pe co de mai târziu, pe care l-am găsit în arestul Serviciului Special de Informații în care a Plevni ne-a închetat încă de la arestare. La data de 13 mai 1948, Ministerul de Interne dă ordemul de operație numărul 5 privind arestarea legionarilor. Conform estimărilor lui Pacepa, în noaptea de 14-15 mai sunt arestați. 15.000 de membri. La 24 mai 1948 are loc un proces împotriva unui grup de șase industriași în frunte cu Antun Dumitriu și Radu Senopol. Pe 19 iunie a organizează un nou proces. 12 persoane în frunte cu Spiru Brânaru, comandantul militar Petre Domoșneanu și Aurel Vernichescu în acest timp la Ministerul de Interne fostul sediu al CC își fășea cu prisosință datoria de călău vestitul Brânzaru șofer din obor o gorilă de circa 120 de kilograme, de ale cărei servicii în de recitării. Am beneficiat în iulie 1955, la șapte ani după arestare, tot la Ministerul de Interne. Într-o noapte am fost bătut la tărbi cu o de locomotivă de 2 metri, Brânzaru, alternând cu un colonel de securitate în uniformă al cărui nume nu l-am cunoscut niciodată. La 20 mai, sunt arestați 3.000 de ofițeri ai Armatei Române, apoi urmează un eșalon de 2.000 de membri ai PNC și PNL, toate acestea constituit începutul exterminării fizice a Armatei Române și a simpatizanților Occidentului. În noaptea de 19 august 1948, comuniștii infiltrați în serviciul Special de Informații sub conducerea lui Gheorghe Pintilie și Emil Bornăraș, au arestat aproximativ o de ofițeri. Zece zile mai târziu, noul serviciu special de informație al lui Bornăraș, încadrat cu comuniști, a arestat peste o de ofițeri din siguranța statului și pentru toți aceștia constituindu-se o închisoare specială la Făgăraș. La 30 august Decretul 221 consemnează înființarea și organizarea direcțiunii generale a securității poporului, având ca îndatoriri apărarea cuceririlor democratice și asigurarea securității Republicii Populare Române contra uneltirilor dușmanilor din interior și exterior. Merită sublinea faptul de la articolul 7 al acestui decret se consemnează că, citez, angajarea, efectuarea, justificarea și verificarea cheltuielilor din bugetul Direcțiunii Securității Poporului se fac prin derogare de la Legea Contabilității Publice, conform dispozițiilor din Legea Fondului pentru Cheltuielile în interese superioare de stat. Se da astfel mână liberă a se cheltui sume uriașe, fabuloase, pentru oprimarea întregii națiuni prin sute de mii de arestări, mii de procese, sume ce nu trebuiau justificate, nici controlate, decât de cei care dictau terorizarea și urmărirea ultimilor cetățeni ai țării. Marea majoritate a conducerii securității era formată din ofițeri de informații sovietici acoperiți. Pintilie, Pantușea, având grade general, este numit șef al direcției Generale a securității poporului, ajunții lui fiind Alexandru Nicolschi, alias Boris Grünberg și Gheorghe Mazuru. În cadrul securității, Moscova a dotat numeroși ofițeri cu acte de identitate contrafăcute, prezentându-i ca români, deși vorbeau o românească dubioasă. În afara cadrelor sale acoperite mai exista în securitate o altă categorie de ofițeri care nu ascundea faptul că erau cetățeni sovietici și ofițeri ai poliției politice sovietice purtând titlul de consilier operativ. Pe vremea aceea regula era ca fiecare direcție centrală și regională a securității să aibă cel puțin Doi consilieri sovietici însă și să traseze linia de activitate a fiecarei unități a securității. În mod practic, consilierii sovietici conduceau activitatea securității și nu numai a securității. Menționez că după primele 10 zile de anchetă la serviciul special de informații în calea trebnei, într-o noapte a venit în timp ce eram anchetat un bărbat înalt uscățiv cu părut un scurt tip boxer care vorbea prost românește și am aflat mai târziu, nu cu mult mai târziu se numea Sergiel acesta mi-a spus noi avem dovezi care aducem la duneta. pentru ce nu avem dovezi, nu facem nimic. Dar când Dumnezeu nu recunoaște și noi avem dovezi, noi deznodăm la Dumnezeu până recunoaște. Și vă spun că s-au de cuvânt. În octombrie 1948 are loc primul mare proces al acestui an, denumit procesul Marii clădări Naționale. În acest proces, căruia comuniștii au dat o mare amploare, au fost implicate persoane care nici nu s-au cunoscut între ele, dar fiecare în poziția lui s-a opus comunismului. Iată numele principalor acuzați aflați în Bosnia: Alexandru Pop, Ion Burjoiu, Profesor Gheorghe Manu, Max Auschnit, Nicolae Mărgineanu, Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balș, Amiral Ocoria Măcelarului, Gheorghe Bontilă, de care am mai amintit, Nicolae Petrașcu, Eugen, Îl doresc cu Chioreanu. La 1 decembrie este interzisă Biserica Greco-Catolică și este arestată ierarhia ei, vizată încă de mult de siguranță și urmărită în cele mai mici amănunte în relațiile ei cu Vaticanul. am încheiat prima parte a prezentării cu date subcinte așa cum v-am spus din cartea Alba Securității. În mare măsură istoria unui neam este răspunsul pe care acesta îl dă unor Evenimente cruciale de-a lungul existenței lui. La 60 de ani de la aceste timpuri, monografia generației tinerești, cu și elevi, care a fost supusă unei decapitări, asemenea, lucru în, intrând pentru întregul neam românesc apar reacții apar reacții nu puține care duc la cifre impresionante așa a apărut cea care de acum 10 ani am intitulat-o generația 1948. Nu ca o generație de vârstă, ci ca o generație de atitudine. Atunci s-a petrecut un fenomen la Scară națională, tineri, de la 12, 13, 14 ani, la studenți, la vârstnici, cu familii închegate, cu trecut, recent, luptaseră în răsărit, luptaseră și în apus toți acești membri ai generației s-au confruntat cu atentatul și nu sunt vorbe mari. La ființa neamului românesc erau atacate toate instituțiile și nu numai instituțiile, ci valorile de bază de până atunci în care supraviețuise poporul și națiunea română. Fiind auzit de apărare, am denumit această acțiune, acțiunea generației scut. Nu de mult a fost un congres între 19-21 septembrie, tot aici la dumneavoastră, la Constanța, și o serie de panouri au încurtat acest generic anul 1948 și generația scut. Concepția de viață în care crescuse în trebuie neam românesc, trebuia schimbat -o. Nu aveau timp să o schimbe prin evoluție, ci prin așa zisă revoluție. Revoluție care, de fapt, însemna exterminare. Această generație care au urmat și anii ceilalți, a fost trivită nu numai la figurat, ci și la propriu. S-a luat drumul muntelui, așa cum a spus mai lainte, domnul Dan S-a luat drumul muntelui ca de atâtea ori în... Viața noastră Și Restul Erau deja Luasără de drumul Închisorilor Ce s-a întâmplat? Coborâți în iadul închisorilor Spiritul acesta viu Inteligent Nu a pierit ci fecundat de vrăjmășiile vieții, a mai produs un alt fenomen care este trecut în mare tăcere. Și oricând vă pot sta la dispoziție cu ceea ce s-a întâmplat la noi, în special când voi trece la treilea punct după 1989. Acolo, în închisori, din promiscuitate, din brutalitate, din gruntă mizerie, s-a putut să se treacă la o reacție de sensibilitate și de frumos. În această privință, eu care mă socotesc un norocos al supraviețuirilor așa cum știe foarte bine prietenul meu din dreapta, am putut să prezint aceste elemente acum 2 ani la o invitație pe care am avut-o în Suiepia. Ce s-a întâmplat cu toți aceștia care erau acolo. În seara aceasta, ca și în altele, gândurile mele n-au plecat de a vă spune câtă suferință, câtă tortură, câtă umilință. Unele nici nu pot fi crezute. Dar ceea ce țin să subliniez este că în timp ce se urla mai rău decât o haidă de lupi, acolo ne bandajam rănile și fizice. Și fizice invocând pe cei dragi lăsați afară invocând amintiri idilice, duioase invocând totdeauna pe cel care ne dă da putere să rezistăm chemându-l în genunchi Doamne, ajută-ne să mai putem. Așa a ieșit o pleiadă întreagă de memorialiști, versificatori și nu numai sculptori, pictori, de acolo. Chiar din cei care au trecut în vestitul experiment chitești de care am avut parte și eu. Acestea ar fi suficiente celor care ne conduc de 20 de ani să scoată în evidență Noi, noi putem concura Ce mai putem face acum la 80 de ani? Cel mult Să le arătăm celor care Nu sunt cinstiți Și Dacă există o explicație până în 89 Asta nu mai e valabilă După 90 noi nu mai putem concura, nu să nu ne permite vârsta. Dar creațiile, inclusiv, iertați-mă, nu considerați lipsă de modestie, Și creații muzicale. O să aflați așa, pe ești mi se spune uneori că am intrat în închisoare de inginer și am și compozitor. S-au putut face niște treburi. să așteabne. Nu mai interesează elementele, nu mai interesează creația de Al Aș vrea să vă mai prezint și un alt aspect. Și anume, istoria din păcate și acum, pe care o urmăresc, care mi-a plăcut încă de liceu, istoria trebuie judecată, evenimentele și momentele, în funcție de conjuntura națională, internațională s produs evenimentul. A judeca cu rațiunea și gândirea de astăzi este un fals nu se poate pune la indigo și interpreta 1920 cu 1924 cu 27, 3 cu 30 și așa mai departe, inclusiv cu perioada în care am luat noi atunci atitudine De ce este necesară totuși istoria? În primul rând, pentru a nu ajunge să fim transformați dintr-o națiune, dintr-un popor, într-o populație. Apoi, spunem că lucrurile nu se pot pune la indigo. Da. Dar există elemente care pot traslatate. De atunci, chiar din timpul generației noastre, în paranteză, trebuie să vă spun că eu am eliminat mulți ani în urmă uh, sintagma pe vremea mea. Am considerat că o asemenea sintagmă pot fi aruncat. Hai și bătrâneștia ce mai vor acum și vorbesc de pe vremea mea. Totuși, există principii care pot și sunt valabile. Am să vă dau un exemplu. Care Și am insistat ori de câte ori a fost nevoie. Și anume. Noțiunea de libertate. Onorată asistență. Noțiunea de libertate în totalitatea ei accepțiune fără restricții nu este posibilă. O să vă spun câteva fraze de ce nu este posibilă. Aud de multe ori spunându-se vremurile m-au făcut să fiu așa. Și aud cu foarte mulți. Onorată asistență, vremurile, împrejurările la care suntem și am fost supuși de-a lungul anilor și de-a aluncul secolelor ne-au arătat ne-au verificat cât putem nu ele ne-au determinat să fie așa și așa ci ele ne-au făcut dacă avem tăria să ne cunoaștem și cunoașterea de, de sine este lucru printre cele mai grele Gândiți-vă într-un caz simplu de tot: ne găsim într-un vehicul de transport în comun și cineva te calcă pe picior. Reacțiile, deci acțiunea este de aceeași, reacțiile individuale sunt diferite. Unul se întoarce și dă un ghion celui care l-a călcat. Altul merge și mai departe în jurătura care se practică acum e curentă. Altul se întoarce și spune pardon, domnule. Deci fiecare la aceeași acțiune exterioară reacționează conform educației, conform geneticii, conforstării momentului și așa mai departe. La aceeași acțiune nu se răspunde la fel. Nu mi-amintesc de un, unul din imperativele categorice ale lui Kant. Oartă-te așa fel încât norma ta de conduită să poată deveni normă de conduită generală. Atunci când am ieșit pe ușa casei, nu mai avem voie să facem tot ce ne trăznește prin cap. Libertatea noastră de comportament trebuie să respecte și libertatea celui de lângă tine. S-a ajuns, din păcate, din ce în ce, mai accentuat, de la Libertate La libertinaj Care A devenit Public Mai știm Și Chiar În anii când am făcut eu liceul ni s-a vorbit și despre Revoluția franceză și libertate, egalitate, fraternitate. Egalitatea este o problemă în fața justiției. În rest, nici nu ne naștem egal. Fiecare se dezvoltă conform tradiției din familie. Conform celor petrecute Conform cu ce învază la școală Conform zestrii genetice Nu ne naștem egal S-a ajuns Din păcate Din ce în ce mai accentuat Nu La ierarhie Aceasta este cea care ar trebui să conducă o societate, ierarhie a valorilor morale. Se clamează, în special din 89, că totul de denaturarea este datorită condițiilor economice. Nu! Ele sunt consecința unei singure noțiuni. Morala. Așa este cea care definește. Așa este cea care determină. Pentru că furtul, la scară națională care asistăm, nu numai am ultimii 20 de ani. Și până atunci a constituit o valoare la scară națională și, desigur, că asta duce la auferizare. Cu ce se poate interveni? Un lucru foarte simplu, dar greu de practicat. Respectul reciproc, cel de care am spus și mai înainte. Minciuna de zeci și zeci de ani toți și eu și cei care am uh, intrat și am ieșit de unde am fost duși, mai mult sau mai puțin am acționat duplicitari. Una gândeai, una spunei alta făcei deștiți deci prea bine copiii să nu știe pentru că s audă și cam aceleași lucruri s-au petrecut cu noi mai puțin acolo mai mult afară după ce a ieșit Antitotul singur educația și nu orice educație educația creștină creștină nu festivistă creștină cu valorile ei simple nu cu mii zeci de cruci ci cu Atitudine simplă, onestă, care, din păcate, nu este la scară națională, dar este totuși. În privința aceasta sunt semne că oamenii mai acționează și mai sunt oameni unești. Deci întoarcerea la Hristos. Ce s-a întâmplat cu aceste generații după 1964? Ieșiți din besnele au am căutat toți să ne încadrăm. Să muncim. Trebuia să-ți câștigi existența. Greu, foarte greu. În sensul că eu dau exemplu, pentru că mă găsesc în fața dumneavoastră, dar sunt exemple exemplu pe care vă pot oferi Nenumărate și mai sunt supraviețuitori. Absolvent al Facultății de Construcție în 1948, fără diplomă, absolvent al Academiei Comerciale, fără diplomă. După reținut, totuși, la una din catedre de. Profesorul devenit mai târziu academician, Aureu Geles, unul din mari profesori și mari constructori ai omului. La o lună, o lună și ceva după eliberare, l-am căutat. A fost o întrevedere extraordinară, și cu niște și proce care cu ajutorul lui Dumnezeu le voi consena în a noua sau a zecea carte care am scris-o după două Nu mi s-a dat voie să mă însuștesc diploma de inginer decât după ce am dat și asta după trei ani bătând porțile Ministerului Învățământului la trei ani după eliberare, în 1967, am primit aprobarea să dau o serie de examene de diferență și mi s-au fixat 16 examene conform unei programe analitice care nici nu se putea compara cu cea care a absolvit simul politica. Dar erau denumiri de cursuri, și trebuia să fac față. Și, dacă făceam față, mai trebuia să fac încă doi Și am făcut, într-o seziune din mai, iunie, 67, am dat 13 examene, că s-a închis, s-a luat mâncață. am mai făcut doi ani și mi-am luat diploma de inginer. Și atunci, și până atunci, lucram ca inginer, plătit ca tehnician același lucru s-a întâmplat cu foarte mulți dintre noi pe care societatea i-a primit unic, nu cu hostilitate și până în 1990 când m-am pensionat am lucrat ca inginer am participat ca inginer uneori de fapt nu uneori după ce mi-am luat diplomat permanent am fost în post de șef de serviciu sau inginer șef plătit ca treabă plătit însă ca inginer principal 3 onorat asistență până undeva mi-am adus și eu un firicel de contribuție aici, în Dobrogea. Am lucrat la cele două coduri de care ferată, de la Borcea și de la Cernavodă. Am vorbit sub ele, inginer principal. A. 3. A. Am lucrat la. Docu uscat de la Galați, mai târziu Galațiul, după 90, m-a onorat și mi-a cantat una de lucrările sinfonice cu care am ieșit din închisoare. Am lucrat fabrici, fabrici de zacă, urziceni, sârmă, turda și așa mai departe, toate în cartea de muncă, cum se spunea în grumă, în princi, gru Îngii principii Principi 3 n-aveam voie mai mult de am și lucrat până în 90 ca să mai adunc ceva ani pentru pensie în 90 însă când ai încât pentru că aveam alte treburi trebuia să mi-aș făcuse lucrările muzicale și așa am putut în sala de concert pe radio, am trei ani la Rădă. Lucru care acum nu se mai poate. În 2000 nu se mai poate. Bani care mi se șerse să vă spun. Erau atunci uriași. Se plătesc. aceste realizări a celor care am ieșit atunci nu au fost rezultatul unei munci de rog Ciele ele au pornit din dorința de a realiza ceva ci vorbesc în numele tuturor care acolo unde ajungeau, prin prestația nu numai profesională, dar special prestația morală, la noi apelau până și secretarii de partid, unii care învăța să-i stănească și Repetau să le facem teme Și le făceam Noi Nu am fost Nici Mercenari nimănui Sau Transpunând Aș putea spune Am încercat am dorit. Cât am reușit. Rămâne de văzut. Am fost mercenarii acestui neam. A fost bine? N-a fost bine? Eu zic că dacă astăzi se mai poate clama, se mai poate spune ceva, este. Că a existat și acest trecut. Noi nu am reprezentat o modă. Am reprezentat un crez, o credință. n am fost numai urcuși, au fost cădești. În cărțile mele veți găsi aceste elemente și spun nu cu falsă modestie, pentru ceea ce n-am realizat, pentru ceea ce n-am putut, mă simt vinovat pentru tot ceea ce am făcut mult puțin bun doamne, Le-am pus la picioarele crucitale. Din păcate, în special de 8, 9, aproape 10 ani, nu se mai dorește. Se vorbește mai ușor de cei trecuți în veșnicie. Cu sintagma trecut în neființă, aproape că nu există la televiziune, când decedând cineva, să nu se spună la televiziunea națională și A trecut în neființă, n-a trecut în neființă, a trecut în veșnicie respectivă. Dar suntem încă tributași unei anumite gândiri. Onorată asistență, în seara aceasta, cu care mi a acordat-o, o să vi se prezinte o bucățică din oratorul Calvar, cântat, interpretat de orchestra Națională de Radio, Polul Radio, în sala de concerte radio unde toate lucrările mele, cele 20 de lucrări musicale prin care trec cu caracter sinfonic, au fost în Aiul. Să găsesc în carte, pentru ca să nu se creadă că sunt fabulații, documentele de la securitate care atestă ce vă spun eu apoi. Atunci când n-am mai, mai putut rezista torturilor, mi-au venit primele versuri. Adresate mamii mele. Nu mă încrâncenasem, dar mă rugam, Doamne, de ce nu mă mai pot ruga, de ce mi se smulge rugăciunea? De ce când încep Tatăl nostru? De ce când încep rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește un -mi pe mine păcătosul, nu pot continua, ceva rupea din mine. Și în genunchi mi-au venit într-o celulă la interne versurile în care strofa din urmă spunea sfârșiat de-a ta durere îmi rămâne grea povara că am fost mulți de lângă tine iar tu suferi, dragă mamă printre lacrimi și suspine te rog să-mi asculti chemarea în genunchi căzând la tine, eu spun, iartă-mă, mamă! Și în noaptea, în seara de 19 octombrie 1955, ziua mamei mele, m-am adresat cu aceste gânduri, am murmurat și fiind convins când seara aceea intru iar la camera de tortură, mă pregătisem, am înghițit orice de și mi-am tăiat vremele. Acest moment se găsește în oratorul calvar, care în prima parte ilustrează, n-am vrut să vă răpesc prea mult timp, prima parte ilustrează năvălirea din 1944, a doua, UJIA, cu tot ce s-a întâmplat. Și al treilea, o ipotetică eliberare a noastră. Am intitulat-o Zorile. Rețineți, 1957, închisoarea AID. Mm. asta închei că acum când veți asculta acest fragment din oratoriu Calvar el se încheie cu o strofă pentru neamul meu Doamne păzește cu mâna ta Poporul nostru român Nu ne uitam Iisuse vechează și binecuvintează țara mea Doamne păzește cu harul tău România tehnică în uh, cutiuța aia electronică și toate reușim să redăm. Între timp, dacă ați primit frutura și vă rugăm să să completați ceea ce credeți dumneavoastră, întrebări pe care vreți să le adresați invitațiilor și în măsura în care uh, Copiii de la școala Trăcovenească o să reușească să acopere toate sala, vă rugăm să dați la marginea rândurilor. Vă mulțumim pentru tot. toți vorbește despre rugăciunea lui sus, și ea este foarte veche, este o parte despre veche bisericii. Știm că Părintele Stăninoaia a scris despre aceasta de și pentru că ea a redevenit în centrul uh, preocupărilor oamenilor care țin să aibă o viață duhovnicească, dar dumneavoastră acolo, în mediul acela, sigur că dacă de rugăciune aveați nevoie mai mult decât de orice. Pentru că eu am reținut ideea Da Perfect uh, Printre elementele de noroc de care vă spuneam A fost și în uh, anul 1949 La închisoarea Arhitești Am uh, stat uh, patru luni de zile În uh, izolare Cu Valeriu Dafencu Cel denumit de Nicolae Steinhardt Sfântul închisorilor el făcea închisoare din 1941. Asta se petrecea acum în 1949, deci după 8 ani. De la el am învățat o serie întreagă, nu numai rugăciunea inimii, dar psalmul umidinții, psalmul 50, o serie întreagă, rugăciunea Sfântului Efrem Silu. Și el spune că a fost unul din îndrumătorii mei spirituali de acolo din fieniță noi toți care intrasem avant, am avut preocupări religioase dar ei ajunseseră la alte, nu alte concluzii la altă trăire altă practică decât noi care veneam de afară și această rugăciune a inimii am rostit-o nu-mi lipsește nici acum. Mă trezesc uneori, chiar dacă mă aflu într-un vehicul, în transport, Mă trezesc fără să-mi dau seama, rostind rugăciunea ei. Ce ne puteți spune despre mișcarea legionară? Ați fost legionat Prima întrebare adresată. O întrebare foarte delicată, cu multe, nu cu două tăișuri, cu multiple tăișuri. N-am uh, fost legionar pentru că legionarul a grad. Am făcut uh, parte din frățile de cruce, dar uh, au fost în prejurare de așa manieră, încât uh, n-am depus legământ. Dar am făcut parte și din plățiile de Puce. Iar la arestare făceam parte dintr-un serviciu de informații copios, onorat în aceeași carte alba securității de la Salzburg și Viena. De aceea am primit 20 de ani de la și 20 de ani de muncă silnică pe a de o organizare împotriva oamenii stare. Cam asta este ceea ce vă pot spune pe această linie, ca să zic așa. Pe una din instituțiile de condamnare a comunismului v-a cerut părerea Acum, după 89. Ah, bă, mi s A, mai, mi s-a mai pus și întrebarea asta, n-am opărit-o, am spus-o opărit cu... Așa. Dar, după 89, de mine au avut mai multă grijă până în 89. Da. După aceea, am rămas foarte surprins când am avut anchetele multe după 89. Am fost, spre exemplu, anchetat la 8 luni de zile după ce m-am căsătorit. Un Unatul meu a rămas în Grecia cerând azil în Germania. federală. Și imediat m-a luat securitatea. Ce ai transmis în străinătate, în Occident? Ce se transmit. Și am avut anchete din asta destul de multe și în 77 și din când în când. Și ceea ce vă pot spune apropo de această instituție este că m-am întâlnit întâmplător de două ori cu același înger al meu colonel care știa după 90, de concertele mele, știa, m-am întâlnit în Piața Galaxi, întâmplător. Dar a mers întâmplarea până când, într-o zi, în 1996, 1996 m-am trezit cu persoana la poartă. Era însosit de cineva trebuie să zic, vreți să ne primiți, să mă discutăm, ați mai avut ce mai aveți de gând, mai dați concerte. Doamne, lăsați-mă în pace că pe dumneavoastră nu vă interesează concertele. Stați liniștit. Acum, din 89, nu va a ajuns când m a m și v -am mai spus, asta le a spus în 77. Eu n-am fost, să zic, un tip trans dar am zis la un moment dat, domnilor, păi noi ne urmăriți și ne știți slavă Domnului și când ieșim pe poartă și ce mâncăm. Știi? Dacă dumneavoastră, era în momentul cu, cu Paul Roma. dacă pe păi, dumneavoastră vă îngrijorează niște lucruri, cred că nu de noi trebuie să vă îngrijezi, vă îngrijezi prea mult. Dacă vor apare cândva, sau prin absurd vor apare, îngriziți-vă de -a dumneavoastră inclusiv sus, sus, sus la voi. de dumneavoastră. Exact așa cum s-a întâmplat în Multe întrebări despre viața duhovnicească din Se Poate ne povestiți câte ceva. Aproape că N-a existat, existat celulă unde să lipsească viața cognitivă. Și n-am avut ocazie să stau cu preluții. Dar am avut ocazie să stau cu profesorul Iarnă am avut ocazie să stau într-o cameră uriașă, descriu în, în zona din cărți momentul acesta de la Jlava cu Mircea Vulcănescu, cu alte să zic, personalități cu preocupări religioase. De altfel așa se și explică această continuitate și și-am uitat în prezentarea mea să vă spun că în aceste destăinuiri reciproce ale noastre cei care am stat unii cu alții ne știam biografia am mai stat cu cineva a cărui viață m-a impresionat extraordinar de mult I-am găsit fotografia de curând dar în turn... noi am de fotografii pe pereți în așa, la închisoarea de la Sighet este vorba de învățătorul Neaniță Vasile care avea două fete dintre care una a surt o mută și în momentul când ne-a povestit viața lui am fost foarte impresionat am făcut repede niște catrene în acrostic pe verticală fiind inițialele soției și fiicelor este vorba de Învățătorul Niță Vasile din Constanța, atins, dumneavoastră. A atins 94 de ani, acum 4 ani. Da, acum câțiva din ani. Știu, le-a fost și gazdă aici, în Constanța. Un om Când, când ne-am revăzut, am avut acest noroc, întâmplător, acest lit, ca și artele, mi-au fost cântate prin anii 85 de cineva de la Opera Română, am făcut înregistrarea o am și-acuma și acum și i am adus caseta cu cântetul dedicat lui, dumneavoastră Vasile. Dacă ați avut momente de necredință, de deznădejde, și cum v-ați ridicat? Momente de necredință, nu. Momente de deznădejde, da, multe. Foarte multe. A fost momentul acela care, de care v-am spus, din 55, în care mi-am spus, Doamne, de ce nu mai vrei să mă ajuți? Spune-mi ce să fac, iau viața. Am mai avut aceste momente în timpul acțiunii de. Tema, sper, experimentul Pitești de care, despre care am scris destul de mult și în care, tot la fel, aproape nu am vizit să smulgea dar n-am abjurat niciodată și la aiut am avut un moment din acesta când eram zidar scos la muncă și construia niște camere de anchetă Și la un moment dat a venit a, colonelul adjunct Iacu, și mi-a zis Spreiam Popescu, unde ești? ai sunt aici pe schelă, domnul. Dar azi de duminică. Ce faci cu rugăciunea? Păi, indiferent unde sunt, eu mă o fac. Dar nu mi-o fac ostentativ, nici nu mi-o oprins să facem liturgie. Auzim toți, clopotele, stăm, ne închinăm și o facem nu demonstrativ, dar ne-o facem dovor acolo. Și a fost încușcat. Uh, Eram acolo în 57. În 57, în 57. În în Lucore, Da, O baterie. Patru O da. uh, parosul. Da. a fost încușcat. Care este modalitatea prin care poporul român ar putea renaște? Dragii mei, sunt uh, elementele care ne-am ne trecut, oarecum, îndrept, subțin în de Elementele morale le aveți unde, slavă Domnule, nu se duce lipsă de informare, și trăirea individuală a acestor valori. Foarte greu. Foarte greu pentru că știm, cu toții ne uităm, nu sunt condiții ideale în unele familii. să așteaptă să vină totul de la școală. Școala nici nu are timp pentru că să merge pregătirea cealaltă de intelect, de informații. Din păcate uneori în privința istoriei și a literaturii informații proaste, dar asta e cu totul altceva. Familia vrea de la școală, școala vrea de la familie. Realitatea este că baza este familia. Acolo se nasc, acolo se distrug valorile morale. Ce ați face dacă s-a dat timpul înapoi? Ce ați face dacă înainte de a fi interminat? În ceea ce privește viața mea, aș lua-o de la început. La aceleași condiții, n-aș da înapoi de ce am făcut. Poate că unele le voi face mai bine. Poate că uneori uh, voi ști. Să rezist mai bine. Veți găsi, iarăși, nu sunt false impresii. tot în cadă de care amintesc. Spun, n-am putut, n-am putut mai mult, aș fi dorit să fac altceva. Mi-am revenit, dar până să-mi revin, am avut și cred. întrebare, slavă Domnului că sunteți în viață. Mulțumim Lui Dumnezeu că sunteți în viață. De ce credeți că nu se canonizează Sfinții din închisorile comuniste? Zice-se că trebuie de ani. Nu știu cât este de Recent, anul acesta, pare, se, Vaticanul a canonizat pe o parte din reosii omorâți și să descriu un moment tragic. La un moment dat, Valeriu, mai eram încă doi înși, ne-a spus... Fraților, eu mă duc la Domnul. Avea fața senină, ochii închiși, nu mai vorbea, murmura. Au început să-i sărăcească picioarele. Dar până la miezul nopții nu s-a mai întâmplat nimic și s-a reîncălzit. Ne spune fraților dacă mă liniștesc să ne rugăm împreună nu sunt vechnic să ajung la el să mă ia. S-a întâmplat și a doua seară iar după o săptămână l-am spus pe pătură crezând că ajunge la infirmerie a ajuns la spitalul Târgu Obna, unde a mai trăit încă un an și jumătate și acolo a fost îndrumătorul spiritual deși nu se mai ridica din pat. Mulțumim. Bunicul avea un respect deosebit față de general Antonescu. Ce părere aveți? Sunt două aspecte legate de general Antonescu, și anume, faptul care, mai târziu, la proces, l-a regretat, că a închis tineretul în 1941, Dar în același timp nu poate fi uitat Antonescu vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat în răsăritul Europei. Și iarăși am avut norocul și am stat cu mai multe personalități. Una din același lot, a cincea persoană condamnată la moarte, Radu Lecaa, i s-a comutat pe deasa care mi-a confirmat ce vă spun acum și anume că păcea exerciții dimineața de a nu cădea în genunchi în fața putonului de execuție și de a cădea într-o parte. Acest lucru mi-a fost confirmat în 1950 de un plutonier din plutonul de execuție, care mi-a spus că la început, la prima rafală, unii din postai au tras în sus, alții au tras direct și cei care au tras direct l lovit, a căzut într-o parte, s-a ridicat și a spus: trageți în mine, nici măcar atât lucru nu v-am învățat, comuniștii, să o uciți cum trebuie. Credeți că, va... Credeți că va veni și pentru noi o vreme de pigăne? eu o să putești și aud mereu sintagma trebuie spuse lucrurile acestea ca să nu se mai repete eu am convingerea intimă că cel puțin un secol dacă nu un mileniu ce s-a întâmplat atunci nu se va mai întâmpla dar au rămas chelele, a rămas mentalitatea au rămas altele care, din păcate, au devenit mod obișnuit de viață, așa cum am mai spus mai înainte. Când bebuiți pentru domnul cu o întrebare: cât la sută dintre români sunt populație, și cât la sută popor? Am spus el, un vers al lui Constantin Noica, către Sanda Stolojean, în care spunea, Dragă Sanda, am venit să vă scot din statistici." Uh, reflexul acesta de procentaj și de uh, irsop, nu face față la ceea ce simțim. Ceea ce este clar, că poporul român este trește pe înclavă. Este ultima năvărie asupra poporului român de către populația româniei. Suntem sub o ocupație tristă cu ai noștri, ca la cancer. Domnul Uitați-vă când mergeți pe stradă, în viața de zi cu zi, câți rămân cu adevărat, găsiți. Sunt doar vorbitori de limba română, săraci de ei. E o populație care a fost terminată, de votanții o să vedeți acum 15% care ne fac viitorul, în continuare, care bucură că sunt aleși aceiași. Uh, există o strategie, zis, a diferenței. Trebuie să avem îngătrință creștină față de apropiile nostru, dar sarcena este la noi să învățăm să sim, să spunem lucrurile pe față și să îi trezim. Nu vă speriați că sunt mulți. Știți cum s-a spus? Curaj turbomica. <fie> Întrebare. Pentru domnul Tramp, opresc. De ce voi iubi țara? <fie> Pentru că mi-a mai iubit și părinții. Mi-a mai iubit uh, familia. Mi-a mai iubit. Uh, Colegii de liceu, chiar și atunci când mi s-a întâmplat să fiu de cineva care ajunsese vârful, să fiu repudiat, unul din colegi, la întâlnirile promoția, am așteptat, după 5 ani, m-am răzăzut și cu el, mi-am iubit enorm profesorii, dacă între dumneavoastră sunt și sigur, sunt profesor. M-a învățat limba română, profesorul Pompiliu Constantinescu, unul dintre primii cinci critici, mari, literari, interperici. M-a învățat limba română, m-a învățat limba franceză, deși era profesor de română. Șerban Cioculescu, academicianul de mai târziu. Am în cartea mea un autograf la întâlnirile cu colegii din partea lui Șerban Cioculescu Să-ți aduce aminte de mine cum voi fi oare și cu L-am avut profesor și l-am iubit de franceză pe Dumitru Murărașu, autorul unei istorii a literaturii române autorul a naționalismului Eminescu și nu în ultimul rând nu există teolog și acum care să nu știe cine a fost domnul profesor Nicolae Lungu primul meu auditor a lucrărilor pe care le-am cântat eu cu voșa mea le-am înregistrat în 1985 I-am iubit pe toți În seara aceasta M-am întâlnit Aici, în Constanța Cu un coleg de facultate Pe care nu l-am mai văzut din 1948 Tot anul celebru I-am iubit pe toți Păi și pentru mine pentru domnul Cui, o întrebare. De fapt, e practic un îndemn aici, dar și o întrebare. Aveți datoria să îi organizați pe cei ce se află aici, la conferințe, sau gândim și iubim țara, poporul, neapărând sărăcia și neamul? Cum faceți? Păi eu am început de mult, știți că m-am întâlnit cu un nebun o mănăstire, excepțional, chema Ilie. Și m-a pus și pe mine dragă să le întreb. Și am zis, domnul dacă a fi președintele țării, ce ai face? Și nebunul s-a mai și a zis, păi să înțeleg că până acum n-am nimic. <laughs> și adunarea astea, așa, -a asta, așa, mai a E o vocaliză trasă. Ce v-a pus prima astea? să părăsiți televizorul și alte lucruri confortabile, să vă să să asculteați în memorie. Sigur că începem să ne ridicăm. Încet, încet, e multă inteligență în neamul, e multă sensibilitate. Și, și în zona asta, a Dobrogei, sunt lucruri de dedesubt. Pe mine mă interesează acea Românie subterană, care se va ridica, trebuie să o facem împreună. Nu știu ce a spus în Se Este vorba de un catalizator, de o chestie care se lămurește. Ea nu are de cu baricada, cu revoluția, cum aștept ce, ci cu o stare de spirit. Ați văzut că poporul român are geniu ăsta. El nu coagulează în jurul unei ideologii, ci a unui sfert de spirit. Dă iudorul și îl zice B -C și să uită la V-C. <ră> <N -are> treabă. are <ră> treaba. Românul care ca să adere. n a văzut că este a vin cu comunitatea europeană și ăsta se ascunde porcul de anestezie. <ră> Aia fac anestezie la porc și fac districții la român. Ăsta <ră> are ochi de păstor. A trecut mult pe capul lui. Și se uite așa. Eu cu românul ăsta de vorbă cu șpirocheterea din gladul ver, aia merge, pentru că ăla este sifilisul terțiar care a rămas, m-ați înțeles? În borcani. Și și țin în Deci, eu vorbesc cu omul sănătos. Omul sănătos nu are decât o singură vârstă. Cea creștină, cea autentică. Între mine și domnul trei, nicio vorbesc cu nicio diferență de vârstă. E mai alt. al tot, da. Și bineînțeles, să Dar parcă am copilărit împreună. E un paradox. Simt la fel de puternic ceea ce simte. Cum a făcut Dumnezeu? O să... Mi-am îndrățat să modific puțin o întrebare aici și o să înțelegeți cu toții de ce. De ce generația dumneavoastră exercită o atracție puternică asupra tineretului? Modificarea... De ce generația dumneavoastră exercită o puternică atracție asupra tineretului? Bine ar fi să fie așa. E mai bine aia și că de aia. M-a întrebat pe mine mi-a zis De Vreodulescu, Dumnezeu să le adimească uh, instinctivă, avea genul fantastic, un geniu... <fie> cum zic, și rolurile se fac din instinct. Dar erau se obsedeați cu teoria. Și zic, domnul profesor, dacă mă întreabă, nu știu, rectorul instituției, de ce am făcut cu rolul așa? ce spun? De, zis, de Hegel, dragă, de-aia. De -aia, de -aia. Așa și așa. așa de-aia. Să ne ceva, ok? întrebare pentru domnul Banan Popescu. Ce le-ați face celor care v-au pricinuit atâta suferință? Ce, ce le-aș le face? Vă le le pot spune ce le-a făcut, <laughs> nu ce le-aș face. M-am întâlnit înainte de 89 în. Ia am din București, prin 82-83, cu colonelul Crăciun, comandantul de la AIU. Mericire mai mare Atunci ca atunci. Dar m-am întâlnit după 90 cu el, tot întâmplător, pe undeva prin în tot în București, în cartier la un centru de pâine și m-a tras deoparte ce, ce. și a luat și el un iaurt și zice domnul copescu. domnule, ți-a acum pe o campanie, era cred prin 91 eu aveam acolo pe cine lucra la orchestrarea primei lucrări și zi, e o campanie Dice cum v-am ținut eu în au Aoleu, domnule colonel. Atât a zis. Aoleu, domnul colonel. Da. de mine, păi, dacă dumneavoastră i-a spus, colonelul Iacob, că a când m-a băgat la peci, nu pe alea cinci zile, acolo sunt mai multe, s-au strâns zeci de zilești. Trebuia să le fac toate dată Și m-au spus pe targă. Dar când m-au spus pe targă, eu fac o impresie. Mi-a ieșit finalul de la oratorul Calvan. Îmi pare rău că nu s-a ajuns. Și imnul libertății. Și după două zile m-au spus pe targă. Și zice, bine, de asta, da' Zarca, da' le alte. Domnul colonel. Nu mai uitați o treabă. Aveți morții din făgăraș. Când erați comandant de la pluj pentru făgăraș, da, au, au. A ridicat mâinile, a plecat să nu audă lumea din. Directorul de securitate civil? Da, eu știu povestea cu slujul, când, când era Gabriel, când era Dumnezeu să vă în munții făgărași încât ce să le zic că le-aș face eu am scris, am o frază undeva care e puțin în carte uh, procesul comunismului nu al comuniștilor în sensul că am susținut, susținut și acum n-am condamnat pe cei patru milioane de furtători de carnet al partidului. Pentru că știu cum s-a acționat cu foarte mulți. Pentru ca să-și crească copiii, ca să aibă soțiile de lucru. Dar vârfurile, atunci când se face procesul comunismului, da, cartea mea e intitulată File din procesul comunismului. Păi să răspundă ăia din vârf. Și ce să le fac eu? Nu să le fac eu. Să le facă justiția. Dar justiția nu prea. Și în privința asta, apropo de făcut, tot acum doi ani, la în Suedia, când s-au vizionat pe ecran cele două lucrări, am mulțumit în numele foștilor deținuți politici din România, excelenței sale, domnului Goran Limblat, pentru recomandarea 1481 din 26 ianuarie 2006 făcută la Consiliul Europei de condamnare a comunismului recomandare care a fost respinsă în aceste condiții recomandarea care și nu, aia a fost respinsă asta din România s-a făcut dar a fost continuată de parjocură. Cum bine știți, s-a făcut, a existat drumul deschis. Nu, s-a dorit și nu se dorește. Așa că ce-aș putea să fac eu sau câțiva care mai rămasă. Păi la noi, niciun motiv, n-am căutat să ne răzbunăm, dar justiția să se facă dreptate. pare... Că nu se va pute. Dacă regăsiți aluatrul generației scut în tinerii de azi? Să știți! iarăși sunt norocos. Am găsit! Am găsit în tineretul de astăzi. E drept puțin. Și ei sunt diverse nuclee. Suferă de aceeași boală de care poate și e endemică nu sunt unii între ei păi, nu v-am găsit pe dumneavoastră ca sunteți tot tineri mă uit și acolo în față mă uit aici în stânga mai mă uit acolo mai mă uit fetița care vine la toți sunteți tineri deci am găsit și nu numai aici am găsit la Suceava am găsit la Cluj am găsit la Timișoara am găsit și, pentru mine, acest lucru este extraordinar de îmbucurător și n-am ajuns la un scepticism în sensul de a renunța să cred. Atimitații nouă rețetă pentru coagularea. Orgoliul îi pe mulți, nu pe mulți, fiecare nucleu își are șeful, șefuțul și respectivul și respectivii nu au capacitatea. Din păcate, orgoliile sunt mult prea mari. Cum înțelege un om că drumul vieții lui trebuie să fie schimbat? Păi e foarte simplu să vadă dacă ce a făcut astăzi, ce a făcut ieri, ce va face mâine, îl găsește corolarul, își găsește trimiterea în nou testament, e așa de simplu. Dar pentru asta trebuie să-l deschidă și, nu numai să-l deschidă, să-și dorească acest lucru. Știați că veți fi arestat în perioada aceea? Mă pregăteam, mă pregăteam nu numai eu, pentru luptă anunți. Iar în noaptea de 14 mai, când am auzit că s-au făcut arestări, m-am dus la altcineva să-l anunț că s-au făcut arestări și acolo am găsit erau doi ieși de la Serviciul Special de Informații din Calea Plebnei. Eram sigur că Vom fi cândva, mai mult sau mai puțin, dar în calea rândului vom fi arestați. Cu câțiva ani în urmă, și la expoziția de la Muzeul Marinii din septembrie, e un jurnal din Cluj. Are, poate, pentru unii, o parte de glumă. După ce mi s-a luat un interviu, a plăcut și a scris deținut condamnat pe merit în sensul că eram conștient că eu calc legile țării false erau legile țării care nu mai erau legile noastre ale României și că rezultatul acesta va fi că și eu și alții care acționam vom fi arestați și s-a întâmplat. Și mai târziu, mai târziu, după 90, am auzit altceva spunând tot din partea unora din închisoare. Erau niște doamne care trecuseră până închisoare. Dacă voi nu intrați în închisoare, voi erați conducătorii de astăzi, erați conducătorii ai României, că voi erați pregătiți și erați din toate punctele de vedere. Și am zis tot. Dacă noi nu intram în închisoare, eram niște buni profesori, universitari, avocați, doctori, ingineri. Tot ce vreți. Dar n-am mai fi avut nimeni curajul astăzi să mai și mărturisească o anumită poziție. Ajungem foarte mulți poate, și membri de partid cu origine sănătoasă. Eu am învățat la liceul CFR Aurel Vlaidu. Este singurul liceu rețineți din România care a dat 34 de foști deținuți politici, dintre care 3 fete, doi profesori și restul, băi, nu există niciun greșeu din la liceu de ceferiști. Cefereul, cu Deci, poate nu de aici, am reușit să vă răspund. O întrebare. Ce facem în prezent? Personal, nu-mi place ce viitor ne așteaptă. Ne trebuie mulți oameni ca dumneavoastră și, Dan, domnul, și domnul Dan Curic. De unde-i luați? Păi, nu știu de unde-i luați. Pentru că mai suntem puțini. Ai hai dânsul, că dânsul e tânăr. Și dânsul coalizează, gânsul... A reușit deja. Eu să nu o A reușit ceva să fie un nume în această țară. Și mă e frică, încă de săptămâna viitoare, pentru Dânsul. Deci, găsiți la Dânsul. De la noi, Să dea Dumnezeu să ne mai găsiți. Da. Cine ne mai cheamă? Dar altfel strigăm în pustie. Domnul Dan Puric, era și întrebarea pentru dumneavoastră. Da. Am găsit la o toaletă scris o perete vizavi de astea majoritate, și că cu cât suntem mai mulți, cu atât să mai cuți. <laughs> um, avea Constantin noi ca un articol extraordinar, în contemporan, în prim comunism, nu știu cum s-a strecurat prin cenzură, când e sau cu perversitatea cenzurii, se a zis, așa, bietul eu, sub noi. Și zicea, oricât s-ar aduna nechi, să puneai ei cu neprimbrie, tot nu pun împreună de un balzac. ce <laughs> am spus și la început, e, E clar că lumea e opera Lui Dumnezeu. Nu vă fie frică ce se poate întâmpla. Oricum noi, ca popor, suntem nemuritori. Nu vă fie frică îndrăzniți. Este fascinant că inima oricărui român ce am încercat eu să spun, există. Poate există timiditate, bun simț, o anumită spaimă, dar ea există. Aceasta este uh, România uh, subterană. Uh, înțeleg, cum se zice, domnule, unde găsim asemenea Că traseu e un de derbedei. Uh, ne asumăm, domnul Trenan, cum povesteți, o chestie extraordinară, individuală. Se fac niște capilare invizibile în anul ăsta. Observați că deja partida este pierdută. Lumea începe să se rămurească. Ei vor rămâne în continuare în cântarea României. România se împarte în două, cu I din I și cu I din A. Eu am zis că poporul român are două origini. Din Daci și din Roman și de pe tankurile sovietice. Ăștia care sunt rezidurile de pe tankurile sovietice, nu mai au susținere. Gata. S-a terminat. Lumea a început să se lămurească. O să câștigi și voturile astea. Până aici scriție. Ultimele. Sunt ultimele respirații. să arace care au plecat dincolo, în străinătate, se vor întoarce cu altă mentalitate. E, știți că sunt prăbușiri mântuitoare, sunt dezastre care au mântuit. Din popor. Și a spus Adenauer, domnul uh, Trean Popescu a zis un lucru extraordinar. Pușcăria a transfigurat. A dus la un filon. Dacă erau deștepți, nu-i văgau pușcării. Au găsit mult. <laughs> Ne-au făcut și mai tare fondul creștin. Dacă ăia erau deștepți în fața Fiului Dumnezeu, dar nu putea să fie mai deștepți decât Dumnezeu. Nu-i crucificau ne-au lasă. Dar știu că dacă lasă, ce scandal cumplit de 2000 de ani creștinism. Ce scandal această generații scut. Nu vedeți că nu mai au somn? Le e frică de niște pensionari de 20 de ani? <laughs> Asta este. Nu vă fie frică. Sunt foarte multe întrebări legate de, de torturile la care ați fost supuși atunci și oamenii ar vrea să știe așa cum s-a întâmplat, cum a fost posibil așa ceva. nu face plăcere să detaliez nu pentru că aș se nu pentru că mi-ar crea niște complexe. Eu când vorbesc de ce s-a întâmplat cu mine, e ca și cum s-a întâmplat cu alții, este de drept când vorbesc despre alții, tot așa, vorbesc despre alții. Dar nu s-o potesc esențial. ce, acum o săptămână mi s-a mai pus această întrebare de o față monachicească și i-am zis Părinte, m-au vă supărat, ai eu vă rog totuși că dumneavoastră ne puteți mărturisi, ne puteți spune am și dit, știu, îl cunoșteam pe Părintele, l-am și găzduit, la mine mă bucurești. dar a insistat Așa și dumneavoastră. Mi-aduc aminte că înainte de povestea cu experimentul, cu demascările, într-o celulă, cineva, doi colegi mi-au spus, hai să facem gimnastică suedeză și am făcut niște flotări, niște fandări. Am făcut vreo 50. A doua zi aveam febră musculară. Când după câteva luni am intrat și eu în treaba care eu îi spun, am intrat în tură, am făcut a, circa 200, dacă nu mai mult. Și datorită tensiunii nervoase, încă n-am făcut febră musculară. Sau îmi place să amintesc altceva și anume că în momentul când tot acolo, am urinat sânge, am fost scos de cineva care ziua mă bătea <coughs> și am fost scos noaptea, crezând că am făcut cine știe ce e, eram uh, într-un rap de sânge, urinam sânge. M-a scos în anticameră, mi-a spus mi-a dat o bucată de săpun, un ac și mi-a zis, dacă vine... Un alt nume pentru care eu am și alte explicații. E vorba de un nume care s-a vehiculat, sau Surcan. Și am trebuit să am de mine copios. Dacă vine Surcan, spui că te-am spus să scrii pe săpun nume de oameni pe care știi și n-au fost arestați și mi-a dat să bea o gamelă de apă și am băut șapte gamele de apă. S-a întâmplat a doua noapte la fel cu altcineva și așa n am mai urinat sânge. Iar un moment iarăși pe care îl spun și nu îl spun așa cum altcineva l-a scris pe o, o tentă mai eroică, mai și m-am supărat după ce am văzut scris și am spus, eu n-am făcut așa. Când, la un moment dat, mi s-a spus, mai chemat tot așa. lucru. tu ai zis că nu mai ești un adversar și că închiei cu trecutul. Și nu-i suficient, astea sunt simple declarații, lasă-vă-i noi știm exact și ce gândiți și ce... zice, uite, în colțul ăla e cineva care mai are ia magul și... și ai văzut ce s-a întâmplat și cu tine și cu el și cu alții, știi ce să-i faci. Și eu am spus domnul Sultanu, asta nu pot să o fac. Dar așa am spus, nu cum s-a scris pe o că i-am aruncat ciumagul. Nu, nu, domnul Sultanu, eu asta nu pot să fac. A urlat, a zis, luați-l, m-au la patru ieși și finalul a fost, am dat, până la 250, am reșinat, mi s-a spart osul în tartă, la piciorul stâng. Calosul există și acum. Și sunt multe. Dar nu asta le subrătesc de evidențiat, poate mai mult cu cât unele de deci nu sunt credibil. Și eu, când povestesc, parcă spun că s-a întâmplat altuia numie. Cum, Cum vă explicați că după 20 de ani de așa zisă democrație conduc tot torțional? Păi, e mai complicat. <coughs> Într-o asemenea întâlnire, am scris pentru că am intrat în 87, 88, 89 în posesia unor lucruri care nu m-am gândit că vor fi documente astăzi și le-am publicat o parte în cartea, și anume revista Aurora Ambasadei Rusiei la București În limba română Am teancul de reviste de atunci Deci Este vorba De cum au pregătit Cei trei mari Rușii, engleze și americani Evenimentele Din 89 Despre care eu scriu în această carte Am fost prezent Acolo și pe 21 și pe 22. Deci, pentru cine vrea, nu mai sunt secrete. Am analizat nu numai sub acest aspect, ci sub altele, de ce ei sunt. Cum au fost promovați, cum. Și apropo, dacă sunt istorici în sală, Domnilor, nu mai vehiculați acest 2 decembrie, vehiculați că rimează, nu sunteți nici măcar inspirați din punct de vedere. E alta acum alta, inexact. Lucrurile s-au hotărât mai înainte la Rechia Vic și de Reiten și Corvaciu, le descriu, am învățit, de ce au fost așa, cu documentele lor, lor. Și la 2 decembrie Deja căsuse zidul Berlinului Și s-au întâlnit Să vadă În ce stag ne găsim Pentru că Eram ultimii Care mai Rezistam Românii Și apropo de asta Chiar România liberă Și Voi primi Europa Liberă. Voi primi, eu am scris în carte, în noiembrie Europa Liberă a anunțat, a înființat în România, am ființă un front al salvării naționale din foști membri de partii de la vârf. Asta, în noiembrie, repet, 89, înainte de. 22 decembrie. Și încă din vara am spus și e cineva care trăiește și care mă aude că în iarna asta să termine la noi, că așa vor rușii, englezii și americanii. Și citam, citam. Obios, deci, trebuie o dezbatere mai largă. De ce? Pentru că așa s-au înțeles. Și aici au avut om în a capcană și eu am căzut. Și să vă spun cum. Am fost prezent în piața Palatului când erau scoși cu etc., etc., care să formeze... Dar nu ei trebuiau să formeze, trebuia altul care era mai ascuns și care a format și a format. Am fost atunci și cu altcineva, cu directorul meu de la carea Ferată, intram la televiziune, dar numai după poartă, nu înăuntru, că acolo aveau loc alții. Și nu vă mai spun acum. Am pe 23 s-a semnat la mine acasă un apel de către 20 de foști deținuți politici, apel pentru România. Ne punem la dispoziție să nu acționăm fiecare. Mi-am scris să știu să știe toată treaba asta, ca să știe ca spus nu trebuie spusă. Și am ajuns astfel, în fiecare întreprindere ajuns, a s-a format un front al salvării naționale. Și a emei de la unitatea de căi ferate, poduri și tunele, o unitate CREA, în cadrul centralei construții de căi ferate, Mă cunoșteau cei din uh, tesă, mă cunoșteau cei din șantiere, că m-au avut sesel, slavă Domnului, părtași, mă cunoșteau cei de la Cernavoda, am și aici mărturit slavă Domnului, cum s-a întâmplat și cu augurarea, și m -au ales ei, m-au ales cei de la șantiere, șeful frontului Salvării, că la atunci ăștia trebuia să conducă întreprinderile. Și la mine a ținut la 10, cer, 10 ianuarie, când a fost o treabă în o manifestație aia de bătan, nu vă mai dau să știe din Piața Victoriei. și pe 28, când s-a anunțat democrația originală, și transformarea FSN-ului în partid, m-am dus la director și ascultând de director, v-am și la televiziune, v-am pus și acolo, dar eu nu mai calc în străgini acum, nu mă compromit pentru... Gata, am renunțat la treabă. Deci am fost o lună de zile șeful întreprinderii de la asta, recunoscut, ales, voturi, așa cum se face și acum, voturi, voturi, peste voturi și la am tot cu nimic, cu ce trebuie nu ne alegem și din momentul acela am renunțat deci sunt foarte multe de spus, de ce unii și nu alții ce trăsături au conturat personalitatea de Sfânt a lui Valeriu Gafencu și a celorlalți la propria e viață cu ceilalți, și cu faptul că până a închis OHI, a format pe unii care nu mai credeau, a ajutat prin mâncarea lui, spunând-o dați-o dați-o tuturor și S-a scris treaba, eu nu o, o știu, decât indirect, indiferent de Când a primit streptomicină cineva de acasă, persoana respectivă i-a spus doctorului, doctorul trăiește, încă, era la să fie trecea treaba asta, i-a spus uh, doctorului, eu sunt mai bine, dați spre comision lui Valeriu Gafencu. Valeriu Gafencu a refuzat și a spus nu. Eu mă duc. Eu termin. Cât o să mai supraviețuiesc? Câteva săptămâni, o lună, o lună și o jumătate. E cineva aici, mult mai tânăr, e... Lui dați Este vorba de pastorul Wurmbrand. Din păcate, la televiziune momentul a fost prezentat pe dos că Valeriu a atat spre lucrurile sau pe plicul, cum spun eu, există o carte a lui Ion Ion Lider pe această temă. Deci sunt elemente suficiente o viață de om în mare puritate și cu <coughs> Termenul în creștinare a multora. Ați cunoscut pe Virgil Maxim, Ioan Ianolide, părintele Istin Pârvu I-ați întâlnit pe noi? l-am cunoscut încă de afară, din 1940-41. L-am revăzut la Pitești m-am cu el la uh, ajut. pe Virgil Maxim l-am întâlnit în el la iar Părintele Iustim Gârvul, noi ne știam în aiut prin povestiri, prin morse de cunoscut direct exact cum s-a întâmplat și cum Părintele asta. Părintele. de alături de dumneavoastră de aici Papacioc, de la Pechelgău, la care am ajuns tot acum în septembrie și dus să de, de, cum le zic eu, frații mei, crâncoveni. Dar, tot așa, nu ne-am cunoscut direct în închisoare. Ci, prin morse, prin transmitere, știam cine sunt. La un moment dat aveam deasupra mea pe Vasile Boiculescu. Marele, locuri, dacă ați mai compus ceva muzică, dacă ați mai compus ceva muzică în ultimul timp, hai să vă spun o treabă care, cum sigur, ține de istorie. După al treilea spectacol, concert, cred al treilea. <coughs> la toate, prefericitul patriar, Teopist, a fost prezent. N-am avut oficialități prezente, deși în seara, era sala de concert de radio, sala era, era prima. dar mulțumesc Dumnezeu că era primă cu tine și la al treilea concert, când uh, s-a oferit așa și un no. m-a întrebat, uh, la a fericit, domnule Traian, când ne mai chemați la un asemenea spectacol? Și am zis, prea fericite, nu știu dacă mai găsesc cine să sponsorizeze. Costă destul de mult. Dacă să găsesc, n -am, n am resurse. A, nu, nu. Dar ce-ați mai compus altceva? Prea fericite, știți că asta sunt făcute în închisoare, în aiută. Eu nu mai am de mult condiții. Cum? Nu aveți condiții. Îmi lipsește celulă la prefericite. Și am difuzat, nu știu ce acum, am adus 100, 100 sut și ceva de exemplare cu nedor de aiut. Numai acolo am putut să fac. Mulțumim Domnului Traian Popescu. Îi mulțumim că a venit. Îi urăm ani mulți. Sunt multe, foarte multe întrebări pe care noi o să le luăm și domnia sa o să le cunoască. Sunt întrebări legate de persoane pe care o să-i le mânez. Vă rog să ne iertați, dar timpurile sunt, să spunem așa, înaintate am vrea să rugăm pe domnul Dan Puric să ne dea un cuvânt de încheiere și să ne despărțim așa cu dragoste și să zic cu căldură. Da. Um, scurt. Și la obiect. Um, există două posibilități ca această întâlnire să facă parte dintr-o suită de evenimente marcate de accident. Și există a doua posibilitate, ca această întâlnire să facă parte din conștiința noastră. Alegeți! Vă mulțumesc! Cea mai profundă rană pe care o port în suflet este suferința pe care acești oameni nevinovați a răbdat-o în pușcăriile comuniste din România. Este inadmisibil să nu se vorbească despre martirii și mărturisitorii din timpul comunismului, pentru că atunci acolo a fost o luptă directă și au fost oameni care au fost prinși în această luptă între a-și mărturisi credința și a muri. Faptul că sinodul nu-i canonizează pe martirii din închisori înseamnă că uh, sinodalii noștri își întorc fața de la acești frați mai mici al lui Hristos și până la urmă de la Hristos însuși. După nici 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, jertfa românilor din timpul regimului comunist, care nu de puține ori și-au dat viața mărturisind credința în Hristos, este privită de o anumită parte a societății românești cu indiferență. Ne propunem astăzi să dezlegăm cauzele acestei stări de fapt. Istoricii sunt de acord că în România comunismul a exercitat cea mai puternică represiune din Europa. În același timp, rezistența românească anticomunistă a fost, de asemenea, cea mai energică din fostul bloc comunist, astfel încât implementarea acestei ideologii inumane și anticreștine nu s-a făcut decât prin încarcerarea sutelor de mii de români care i s-au opus. Unii au pierit în închisori, refuzând să abdice de la propriile principii de viață și, mai ales, de la credința în Dumnezeu. Au fost victimele unui plan de destructurare a lumii românești, care avea ca finalitate dispariția noastră ca neam din istorie. În zilele noastre nu se mai vorbește când vine vorba de comunism, de experimentul pitești, de oribilele torturi din închisori, nici de schilodirea sufletească a celor care au rămas în afara lor. Românii, ca popor, nu reușesc să își recapete identitatea, ignorând, unii cu bună știință, majoritatea ca urmare a manipulării, moștenirea cea mai de preț a trecutului recent, rezistența anticomunistă. Chiar și când se vorbește, totuși, noua intelectualitate de surginte neocomunistă, care monopolizează discursul public, nu uită să relativizeze acest moment dramatic al istoriei românilor, minimalizându-ne eroii și promovând non-valorile. Chiar am uitat de sacrificiul părinților și bunicilor noștri? Vineam la lucru, mai multe femei, acolo pe hotar, și ne uitam pe aici că deal. Vinea mașină, căruță, ce vinea. Noi i adus o grămadă de pușcariași, nu săracii miei. I-i trage acolo în groapă. Era o, o groapă acolo, că de acolo nu vedeam noi cât de mare. Mă ne uitam, nu? o au tras și o așezat acolo. Noi vorbeam. Dar pe nu nu-i în cu popă, ba e popă, la de a murit, așa numai, și-o adus. Oare cât, vorba, oare cât o și-a adusă? Cât? și șase. Câți au fost? și zea și-a băgare. Pentru cei care nu știu încă, râpa robilor este locul în care au fost azvârliți în grobi comune între anii 1947 și 1964 deținuții politici încarcerați la Aiud. Este cel mai sfânt loc al românilor. Pereții Capele din mausoleul ridicat aici nu au putut cuprinde miile de nume ale celor care fuseseră torturați până la moarte. De aceea, o parte a plăcilor comemorative au fost montate și în osoarul alăturat. Listele martirilor sunt cum altfel decât incomplete datorită nepăsării sau complicității autorităților cu foștii opresori. Chiar și așa, un monument, precum cel de la Aiud, dar și nenumăratele mărturii ale supraviețuitorilor gulagului comunist, atestă jertfa pentru credință a unora dintre deținuții politici, adică jertfa a pe care ar trebui să îi numim sfinți mucenici și mărturisitori. Costa Oprișan era un... Camarat de închisoare pe moarte, bolnav de, foarte grav de tuberculoză, își treia agonia, însă părintele Calciu care făcuse medicina a încercat să îi salveze viața tăindu-și venele, scurgând sângele într-o gamelă, lăsând să se decanteze linfa. Și dându-i lui Costache să bea această limfă. A fost, din păcate, prea târziu. Aș și relata un exemplu de mărturisire, și asta este legat de părintele Danil. A fost băgat într-o iarnă la celula din alba sau frigider, îi se mai spunea, la temperatura care, care era atunci era minus 30 de grade Era o celulă fără geamuri cu fecale și urine peste tot, pentru că acolo erau băgați cei care trebuiau să moare, deci erau practic condamnați la moarte prin frig, îmbrăcați foarte sumal și lăsați acolo cu foarte, foarte puțină mâncare, atât înainte de a intra în celula respectivă, cât și după ce au intrat în celulă. Și părintele Daniel a fost băgat cu un medic, un foarte bun prieten de-al părintelui. După ce au fost băgați amândoi în celulă de către trei gardieni, părintele Danil s-a aruncat imediat pe burtă, cum îl le întinse semnul Sfintei Cruci, cu fața în toată mizirea de acolo. Și a spus doctorului, doctor, pune-te pe mine. Doctorul s-a așezat cu spatele pe spatele lui, în aceeași poziție de Sfântă Cruce. Iar după ce s-a așezat, a spus așa, nu mai spui nimic altceva decât nu mai atât. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește mă pe mine păcătosul. Și medicul, medicul spunea că în clipa în care a început Părintele Daniel rugăciunea, a intrat o lumină orbitor de sărăcioare în toată celula și din clipa respectivă a pierdut în noțiunea timpului. După ceva vreme. Au fost bruscați de către gardieni care au intrat în celulă, i-au ridicat de jos și după aceea au aflat că au rezistat acolo 8 zile, fără apă, fără mâncare, fără somn, fără nimic de îmbrăcat la minus 30 de grade Celsius. Torțenul era când au dat acolo și când au pus mâna pe părintele Daniel era mai fierbinte decât atunci când l-au dus în celulă, iar în jurul lui totul se topise. CNSAS-ul a devenit un fel de pitbull, un fel de câine de pază pe care unii, nu știm cine deocamdată, poate că o să aflăm vreodată, îl folosesc și îl asmut asupra uh, diferiților dușmani, potențial dușmani pe care îi iau acești unii. Ne aflăm în fața sediului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din București, o structură a statului român înființată în anul 1999 pentru a scoate la lumină mizeria comunistă. Ce este astăzi această instituție? Pas cu pas a ajuns să aibă un rol greu de imaginat în urmă cu 18 ani, acela de vector principal de manipulare și cenzură. Iată un exemplu. Expoziția itinerantă Destine de Martiri, realizată de Muzeul Județean Ialomița, CNSAS și Asociația Rost, prezenta documente și fotografii de arhivă ale unora dintre cele mai reprezentative personalități ale rezistenței anticomuniste, Valeriu Gafencu, Arsenie Boca, Ioan Ianolide, Daniel Sandu Tudor, Gheorghe Căciu Dumitreasa și Arsenie Papacioc. Expoziția care fusese deja prezentată la sobozia și Vaslui a fost închisă însă la Iași în urma presiunilor exercitate de câțiva istorici. Mecanismul care a condus la retragerea CNSAS din această manifestare, deci și a materialelor de arhivă care constituiau substanța ei, a fost unul tipic denunțurilor care apăreau în ziarul Scânteia prin anii 50, iar argumentele denigratorilor memoriei martirilor anticomuniști, identice cu cele ale anchetatorilor și seculiștilor regimului bolșevic, expoziția fiind considerată o campanie de imagine a mișcării legionare. Este nedrept din punct de vedere istoric, dar este nedrept din punct de vedere creștin. Pentru că documentele, referitoare, documentele se refereau la oameni care au mărturisit creștinismul și l-au apărat în momente de un tragism deosebit. Doi dintre ei sunt deja martiri, au murit în închisoare, ceilalți... Patru, au avut o viață de mărturisire permanentă, atât în închisoare cât și în afara ei, atât în țară cât și în străinătate. Prin urmare, nu ne jucăm cu astfel de, de, lucru, este, de lucruri. Este vorba, în primul rând, de o cercetare istorică accesibilă marului public, pentru că asta este o expoziție. Este o, un stadiu actual al cercetărilor făcut accesibil elevilor, tinerilor, bătrânilor, tuturor oamenilor din diverse categorii sociale. Asta este o expoziție. Retragerea CNSAS din expoziția dedicată martirilor anticomuniști este boicotarea istoriei naționale. Au spus că e propaganda legionară pentru că îi deranjează. De altfel cred că asta este problema în esență. Îi deranjează foarte tare modelul pe cei de la, din stat și mă tem că și cei din sinod care ar fi putut să facă până acum ceva cu și vis-a-vis cu, -vis de această expoziție și vis-a-vis -vis de cei care s-au martirizat în, în pușcările comuniste. Atunci când poporul român simte nevoia să-și cunoască sfinții neamului din care ei s-au născut, atunci trebuie să lăsăm să-i cunoască și să-l ajutăm pe popor român ca să-și cunoască Sfinții Neamului și, cum a spus, din perioada aceasta comunistă. În documentele oficiale prin care se condamnă comunismul, cum ar fi de pildă raportul Tismăneanu, paragrafele care se referă la Biserica Ortodoxă Română exclud tocmai actele martirice care au reușit până la urmă să păstreze Biserica vie. Mai mult, în contextul ambigu în care se vorbește astăzi despre comunism, Valorificarea expozițională de către cercetători a unui fapt istoric concret ar fi trebuit să fie o cale de urmat. Așa a fost și expoziția Destine de Martiri, în care s-au expus documente care atestau fără urmă de tăgadă represiunea împotriva bisericii. Însă nu numai că acest lucru nu mai este posibil, dar istoricii de la Muzeul Județean din Slobozia sunt somați să predea către CNSAS toate materialele scanate și mai mult sunt amenințați prin note oficiale, exact după tipicul anchetatorilor și securiștilor bolșevici. Mărturisitorii sunt din nou prigoniți. Nu se vrea să se știe adevărul. Și adevărul este uh, actual, este contemporan, indiferent că noi vrem să ștergem trecutul. Trecutul nu se poate șterge niciodată. Acum când? Cine ul s-a retras și în felul s-a cenzurat această expoziție. Sinodul rugat de către noi printr-o scrisoare deschisă din nou să ia o atitudine a tăcut. Doamna Emilia Corbu după cum știți a mers chiar și a vorbit cu consilierul cultural al patriarhului. în acest sens să ia o poziție biserica. Biserica nu este interesată de martirii ei și n-am primit iarăși niciun răspuns, numai ridicări din numeri un fapt cu totul inacceptabil. De altfel, chiar dacă pare de neînțeles, este simptomatică atitudinea pasivă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care tace atunci când e vorba de cei care au pătimit pentru dreapta credință în închisorile comuniste, dar care acceptă tacit decizia Parlamentului prin care este interzis accesul la dosarele preoților, o decizie care a alimentat și mai mult suspiciunile referitoare la colaboraționismul unora dintre fețele bisericești. Sunt uh, ierarhi care au fost Informatori și nu informatori uh, forțați, siliți, strânși cu ușa, ci informatori plătiți și care și-au și -au făcut carierele, să zic așa, uh, deplasările în străinătate, bunăstarea lor și le-au le construit pe suferința altora. Asta trebuie scoase la iveală la un moment dat. Odată ce ar recunoaște că acolo sunt sfinți, odată ce ar recunoaște că acolo au fost martiri, că s-a suferit foarte mult în țara asta, ar recunoaște în sfârșit că a fost o mare crimă acest comunism. A fost, e clar că a fost. Dar încă nu au curajul să spună, să recunoască că a fost o perioadă grea, a fost um, sărăcie, a fost dictatură. Nu, domnule, a fost o crimă. A fost o crimă organizată, făcută de, de fireapă, scrisă pe hârtie, cu plan, exact cum să se acționeze, câte trupe intră, cine, ce se întâmplă, cum se duce elitele la canal, cum se vlăguiește un neam. Despre asta e vorba. Nu au capacitatea, nu au curajul să recunoască așa ceva, pentru că și-ar pierde posturile imediat. Și-ar pierde popularitatea care. Poftim sunt moștrii naștere. Cineva a spus, se va să fie de o lui, când a spus că am uit în ghisoare așa, așa, așa, așa, a spus că am uit ca un prost. Dacă tu poți să ai dat tău, poți chestia asta, că am uit ca un prost, atunci nu ce mai spune că ei habar n-au, sau Nu au nicio relație despre acest lucru. De aceea i-a luat că pentru că Că nimeni nu -o cotește important este camizare, Pentru că, ba chiar, sunt Ei, Hei, cramizăm, dar ce au făcut ei, ce au trăit ei, ce mare șofală au făcut? Aiudul este în continuare o rană sângerândă în istoria românilor, pentru că mărturiile supraviețuitorilor temniței de la Aiud, care vorbesc de nenumăratele acte martirice petrecute sub ochii lor, sunt privite cu indiferență. Cuvintele marilor noștri părinți duhovnici, care au trecut la rândul lor prin temnița de la Aiud, între care îi amintim doar pe Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă sau Arsenie Papa Cioc de la Mănăstirea Sfânta Maria, sunt ignorate printr-o conspirație a tăcerii. Cine se teme de canonizarea sfinților din închisorile comuniste? E o problemă grea și tristă în același timp. Acest sinod care cumva la mijloc, părerea mea e că nu are coroană vertebrală suferă de aceeași lichefiere a oaselor, de, care e deja contagioasă. E o epidemie în toată țara. Nu, nu au curajul, nu au demnitatea, nu au puterea să, să pună piciorul în prag până la urmă și să acționeze în sensul ăsta. Iată ce s-a întâmplat la Ruși. Chiar dacă încă mai au statuia lui Lenin și Stalin, ei și-au canonizat țarul. Noi trebuie să așteptăm să treacă secole întregi până când amintirea și jertfa acelor oameni nu ne mai deranjează și nu ne mai sufră în ceafă. Sau ce, cam, ce trebuie să facem când ei sunt proaspe, sunt aici, sunt aproape? Dar asta e problema, spun încă o dată, devine exemple și asta îi deranjează. Singurii pași spre canonizarea martirilor anticomuniști au fost ridicarea la Aiut, cu binecuvântarea în al părinte Bartolomeu și a părintelui Iustin Pârvu, foși deținuți politici, chiar pe locul în care erau aruncate cadavrele tinerilor încarcerați, a unui schid cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, în care martirii sunt pomeniți în fiecare zi. Dar și apariția anul trecut cu binecuvântarea pe -a fericitului Părinte Patiar Optist a volumului de aproape o de pagini intitulat Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist. Mai departe însă, Sinodul tace. Istoria României s-a scris cu sânge de martiri. Indiferent că au fost la început de secol I, secol 4 sau mai târziu, indiferent că sunt acum. Și zic eu că acești Sfinți a închisorilor, au suferit, a curs mult sânge. Imposibil să nu intereseze, indiferent pe cine, că-i mic, că-i mare, că-i matur, că-i bătrân, să nu intereseze istoria acestor deținuți. Au suferit și au suferit pentru noi. Au suferit pentru ei mai puțin. N-aveau de ce să sufere pentru ei. Pentru că l-au pentru pe Hristos, asta este o suferință care ne nobilează țara. Și... Psichiu că Sunt puține țările care au, au astfel de martiri, pe care, într-adevăr, ar merita să-i pună în rândul Sfinților. De ce și Sfântul Ștefan cel Mare l-au pus în rândul Sfinților? Câte sute de ani de la 1400 s-au scurs, ca să-și dea seama că totuși este Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt. Oare câte mii de ani trebuie să mai treacă ca să-i pună și pe acești Sfinți în rândul Sfinților români? că sunt Sfinți, într-adevăr. Am fost întrebat și eu, câți, tot așa de oameni care lucrează în Preșa, câți din cei ce-a făcut pușcărie merită să fie în antologia aceasta a Sfinților? Ce crezi că am răspuns? Toți! Și spun și acum în Universului și al Lui Dumnezeu, toți care au făcut numai o zi de pușcărie, e un martir și un sfânt. Toți. Dar, în paralel cu ei, Sfânt a fost și poporul întreg. După cum ne-a prea Preasfințitul Părinte Justinian, semnele de tortură de pe osemintele martirilor de la Aiud sunt și ale neamului românesc. Dacă Sfinții Închisorilor și-au primit cununa pentru credința lor nestrămutată, No, nu ne mai rămâne decât să ieșim din această stare de anormalitate și cel puțin să-i cinstim cum se cuvine. Să tratez comunismul ca o simplă răceală, ca o perioadă în care doar ne-a fost ceva mai foame și puțin mai frig, este o nedreptate și un fals. Comunismul a fost un genocid, cel mai mare din istoria omenirii. Cei care l-au aplicat, cei mai mari criminali ai omenirii, iar cei care i s-au opus, cei mai curajoși oameni ai omenirii. Sunt Rafael Udriște, Doamne ajută!